Salutări bedefili și bedefile și bine ați revenit la o cană de bedea, unde alături de mine, gazda voastră, Alin Răuțoiu, stăm de vorbă cu autor de bandă desenate despre bedeurile lor preferate. Și mă bucur tare că ați ales să reveniți, mai ales după ce am absentat ceva vreme. Mi s-a stricat calvatorul, motiv pentru care episodul a fost montat de Lucea și Ioana, după care s-au înlănțuit câteva evenimente personale, unele fericite, altele nu prea care m-au împiedicat să-l postez la timp, iar într-un final s-au petrecut niște schimbări de logistică în situația locativă. Dar iată-ne stând de vorbă cu Radu autorul autorului Pink Skies, publicat în Great Snake. Cu Radu lucrurile s-au petrecut un pic pe dos ca de obicei, fiindcă eu i-am propus niște bani pe care să le discutăm, împingându-l un pic cât un pic spre ceva din seria Orașelor Obscure, cunoscând formoarea sa din zona arhitecturii. Iar el a dat o vadă de foarte bun gust, alegând febra orbicandei. Ascultare plăcută! Ne-am adunat în această seară, alături de Radu o Otărășanu, un singur tău. Să vorbim despre. Dar o să fie multe nume foarte prost pronunțate în seara asta. Febra Urpicandei? Exact, da. <laughs> De Benoit Peters și François Schuiten. Da, cred că asta e pronunția corectă. Cred da, că nici da, nu știu. Si am ascultat-o înainte să văd cum se pronunță. A, da, am intrat și eu acum, înainte să mă fac un pic temele să. Nu spun prostii. Ar fi al doilea volum din Lesite Obscure, care este o serie de albume de bandă desenată belgiană, de a doi oameni, care e, e foarte apreciată și pe bună dreptate și, în principiu, fiecare volum. E despre un oraș fantastic, un pic uh -huh. distopic, într-un fel Anacronic, Adică de obicei când zici distopie te da. gândești la Blade Runner sau altceva, dar aici mergi un pic în termenul clasic de distopie, ca opus al utopiei ca, sau cu ca o utopie de căzută. Da, e un fel de metropolis, cel puțin, mai ales da, doi. Sunt foarte, sunt foarte influențate de curentele arhitecturale, nu știu, clasice până nu clasice, până în, până în modernism. Da, mai ales asta mai ales... Febron Urbicand Care e foarte multă influență din futurismul De la începutul secolului XX Cred că le-a plăcut mult Santelia Da, am, am citit, am citit, am văzut uh. Un om care tot mi-a plăcut referenția Dar, așa, până în alta Cine ești tu și de ce ești avizați Vorbești despre asta? Uh, eu sunt, da, s-a spus Să văd o tărășa, nu am Desenezi și benzi desenate și zic că cu, cu urbanismul, cu astea... Că, uh, da, am terminat uh, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, secția Urbanism în anul de grație 2007. Ce bătrâniște! Da. <laughs> da! Da, da, da, trebuie să mă pus să-mi scriu dăstamentul în curând, așa de siguranță. Și, pf, ce zic, am profesat 5 ani, dar nu în urbanism proiectare și acum am apucat de câțiva ani încoace de grafică, benzi de senate, în general, na, chestii care țin de vizual, mm -hmm. să zicem așa. Ești. Uh, cu, a, urmezi, ai urmat așa un traseu cumva asemănător cu Allu că și el, Taicăsu și fratele erau arhitecți, au profesat în Bruxelles foarte mult timp și de mic el era pregătit să facă arhitectura, a fost la universitate, a făcut câțiva ani de arhitectură și după aia a băgat picioarele și a să de senate. S-a prins în timp util Asta chestia bună Da, și sunt foarte excited Că, na, uite Vorbesc cu cineva Despre chestia asta Care chiar are cunoștințe Despre subiectul Volumului Și cunoștințe tehnice Da, cât de cât Așa Vrei tu să povestești Despre ce vorba În februa Vorbicandei? de. Da Hai să încerc Eu să povestesc Într-un fel Da un... Personaj principal, deși nu e o ființă sau altceva, este acest oraș Uubican, care este, vizual vorbind, cum am spus, foarte influențat de, de futurism, de santele, un pic distopic. Și în cadrul acestui oraș există un anume domn uh, Eugen. Domnul da, Da? ui, ui. Uh, care este Uubatec, mi-a plăcut termenul ăsta, adică un fel de arhitect și urbanist all-in-one care lucrează ca să facă o să mai bine, cel puțin în viziunea lui. Și într-o zi doi prieteni aduc un cub. De fapt, un fel de schelet de cub aparent indestructibil, pe care el nu îl bagă foarte, foarte mult în seamă. Adică că e important pentru alte personaje. Practic, în timp, cubul ajunge să crească și în dimensiuni și să, ca să zicem așa, să producă niște mugovei din care salte alte cuburi. Și în timp crește și ajunge să producă o structură gigantică care ajunge să ocupe întregul oraș. În timp ce erou nostru e mai mult preocupat de planurile lui pentru oraș care nu au fost aprobate de conducere, practic se luvește de niște interese politice care există acolo, e privit de unii locuitori ca un fel de salvator sau un fel de nu știu, profet care ar putea să rezolve problemele, se îndrăgostește de o, de o tânără care pare că -l cunoaște de la bun început, Sofie, care de fapt are și ea o Și drăguții, e mult, spus. Adică... Da! E, e, e un pic mai mult post facto. Da. E mai mult sugerat la final chestia asta decât în... Există o... Bine, acum să am un pic, practic, ajunge pe, pe la final. Banda de senat are un mic adendum, la În care se încearcă diverse explicații ale fenomenului. Și bine, ca să, de fapt, ca să închei povestea, că am digresat un pic, dar nu am fost foarte coerent aici, practic, în mijlocul de tot, tot, tot, acest întregul tumult care se întâmplă, structura crește, crește până când ajunge să afecteze complet fabrica orașului. Practic creează poduri peste râu. Uh, Caidea n-am menționat mai, uh, mai la început, dar uh, orașul este, orașul Ibican, uh, e traversat de un râu care îl desparte în două părți și se pare că există un fel de o mare despărțire între, între cele două părți ale râului. Nici Sofi, nici Eugen sau ceva de par să nu fi fost niciodată pe partea cealaltă. Nu, nu să nu fi fost. Eugen a fost, dar nu a, nu a mers a, în nord. Da, dar nu-i place în, în partea aia unde sunt oamenii cei mai săraci, cei mai. la extremitate. Da, dar partea are famată. Că e bine să dovedește a nu fi neapărat atât de o famată. Nu, e. e veche, asta e. Nu. nu, nu se conformează cu viziunea lui. Și exact. E mai săracă. Și cumva par să fie fabrici. Deci, deci cumva partea de sud e partea. Aia elitei, a aristocrației, a birocrației, iar partea de nordice a muncitorilor, a proletariatului, a whatever. Exact, exact Practic, structura crește, la un mat se din crescut Orașul se readaptează noilor realități Practic, conducerea veche cade și se instaurează un fel de stare de anarhie, dacă zic așa, o anarhie relaxată În care toată lumea e fericită și oamenii fac tot de chestii Și ajung să construiască chestii în jurul structurii respective Până când, într-o zi, structura începe din nou să crească Și, practic, tot ce se focusă până atunci se pierde Și a pur și simplu, continua să crească până când ajunge să dispară, fiind atât de mare și lucrurile reajung la un normal Un normal nu dorit de toată lumea Multe oameni le dor de De structură și practic Prietenul, din inițial Omul care prea să fie prieten cu Virgin Thomas Ajunge un fel de nou Primar, leși dictator al orașului, pentru că pare să aibă oarecum niște mici valențe ale, nu chiar, dar un pic, și ea decis să, practic, să reconstruiesc un nou, o nouă structură, după modelul cele vechi, cu posibilitățile lor. Da, ceea ce cumva sugerează că nu ar fi posibil din moment ce materialul din care era făcut cubul acela și ulterior rețeaua aceea era indestructibil, foarte ușor și uh, iarăși interesant era felul cum crește că nu, cum zicea la un moment dat descreia, e indiferent față de materie. Exact. Uh, da, la un moment dat ajunge să crească prin mâna da, lui nu-i face nimic. Pur și simplu stă și așteaptă da. până se face suficient de mare încât să treacă prin el. fă foarte... Da, e interesant, cu bun sine, practic, nu, nu afectează nicio structură, adică ce e distrus prin, prin poveste datorită diverselor intervenții. Și la un unei încercă de demolare, de exemplu, la un să-l bombardeze da. fără succes. Asta ar fi printre cele mai uh, apreciate volume din lesite obscure. Păi și mie mi-a plăcut să... Bine, am citit doar primele trei. Din primele trei poziții, asta că a fost... Mi s-a plăcut cumva cel mai interesant. Chiar destul de... Da, nici eu n-am citit. Am citit... 4, o astea, 3 și The Leaning Girl, care vreau zic că cumva este un pic din tiparul, din tiparul volumelor, cel puțin din câte îmi dau seama, pentru că de obicei, pe de-o parte, personajul principal din volumei caută ceva de obicei. Se confruntă, cu, da. se confruntă cu, lumea, cu o lume foarte ciudată, în timp ce în volumul ăsta personajul principal e... Deci, pe de o parte că e într-o poziție de relativă autoritate față de ceilalți oameni Pentru că toată, da. to toată lumea right. se uită la el și vor răspunsuri de la el Pe care el nu le poate oferi În restul volumelor, de obicei, personajul principal se confruntă cu o lume Imposibil de cunoscut și cere răspunsuri de la ea Dar lumea nu vrea să-i ofere răspunsurile e, e cumva o inversiune de roluri Mi se pare foarte interesantă chestia asta Păi e cum personajul bine, cumva toate persoanele ce obțin de, din, din, din astea de pe care -o, au au o chestie în comun sau ce obțin sa prumie, că cumva nu se sizează niște lucruri care se întâmplă în jurul lor și cred că în cazul, lui, în cazul lui Eugenie e cea mai flagrantă chestie asta pentru că el practic nu pare absolut deloc preocupat de, de efectele, lucrurile pe care le face el practic produce și propune niște proiecte care sunt bazate pur pe estetică și practic ținta lui e efectiv să creze ceva foarte estetic în viziunea lui. Și cred că în sprijin nu chestia asta e și scrisoarea lui de la final. De, fapt, e de la de la început <coughs> în versiunea asta, asta e o versiune încropită din niște cum a fost ea publicată în Cheval Noir, care era o chestie de la Dark Horse din 90 când îi traduceau benze europene. Și cineva s-a trezit că, bă, în versiunea aia, ăștia n-au pus și scrisoarea care e în volumul din... Ha, așa da, și la, la final. Da, a fost mult mai logic să o pun la început. Da, e o scrisoare pe care el Ce o adresează consiliului și încearcă să motiveze. Nu? Da. De asta, e, motivațiile lui, practic, sunt pur estetice. Adică nu are vreo treabă. De exemplu, el se chină să propună un al treilea pod peste râul bican, care au legat sectoarele și, practic, Consiliul nu vrea pentru că asta crea o legătură între părțile a doua le orașului, pe care ei, cumva, vreau, vreau să le țină într-un fel de antagonism. Da, vreau să le pare de dreptul. Am impresia că scrie da. pe, la un moment dat, când traversează uh, Eugen și Thomas, traversează podul ca să ajungă la Consiliu, uh, pe unul dintre stâlpi scrie ceva de pașaport. Uh. Știi? Deci trebuie să prezinți pașaportul ca să tre traversezi podul. Cumva două orașe stat diferite, doar leg da. legate de unul de altul. Și ai partea bogată care ține partea săracă sub uh, da. conducere. Bine, sper că ești un adică sugerez un pic o chestie bine, ok, n-am citit 1984, n-am citit 1984 în sensul că știu că și acolo eu, practic niște blocuri uh, dușmane despre care se vorbește dar practic nu intri în contact cu dușmanul ăla e un fel de dușman fictiv și cumva și aici mi se pare că practic uh, ăștia din consiliu, îi speriau pe fiecare cu ceilalți ca să spunem așa îi speriau pe ăștia din sud cu ăia din nord și probabil viceversa, dar bine, nu, nu se spune ce era despre ăia din nord, mai lucru da, e, e cumva așa o, o viziune a totalitarismului, depolitizată, strict, spusă strict din perspectiva unui, unui arhitect, unui artist, unui, unui individ care își găsește posibilitatea de expresie artistică într-un astfel de sistem. Pentru că, cumva, se, exact. acel sistem îl prim, îl, îi priește, sau, mă rog, prie, priește viziunii lui, pentru că el, e, viziunea lui artistică, e foarte austeră, e foarte, foarte lipsită de da. umanitate și, e, este. mai mult de atât, e foarte... La fel ca acel cub, e foarte indiferentă față de, de umanitate. Cum ziceai și tu, el vrea să impună planul ăsta strict conform viziunii lui artistice, fără să negocieze cu geografia, cu nevoile oamenilor, cu istoria locurilor. Exact, exact. E, se vede tot parcă pentru un adendum pe acolo exista o poză cu o alee înainte de intervenția lui Eugen și după intervenția lui Eugen. La început era o chestie sinuoasă cu vegetație, ulterior o chestie foarte dreaptă, foarte mm. monumentală. Dar chiar și atunci când, când urcă cu Sofie pe cel mai înalt loc din oraș de deasupra ceței... Da, e deranjat de imperfecțiuni și de... Da, sunt sclădiri de, din cărămidă, care... Evident că nu sunt făcute de el, că nu, că nu era încă modernizată acea, acea parte din oraș. Exact. Da, și e foarte adenzamărgit că nu s-au apucat de treabă, că el propusese deja niște chestii pentru el pentru totul mm -hmm. e ceva. Da, și dacă am vorbit de oraș zi, de influență, de astea. Păi ține, prima chestie care mi-a mi venit în cabină. m-am uitat acum din nou ca să-mi că, că nu m-am uitat să ceva în bun la el. Vizual e foarte influențat de, de conceptele lui Antonio Santelia, care a fost un arhitect futurist, probabil n a cine eu o să vadă, probabil poți da un mic Google search să la imagini o să vadă foarte multe structuri care sunt destul de similare cu vizual cu ce găsim în Ubicant. O altă influență și de asta zi, mă gândesc la Metropolis, e foarte mult Art Deco. E în chestii pe care apreptați să le vezi pe New York, la multe la mulți gărie noi din perioada începutul secolului 20, să zicem, gen Empire State Building și chestii Adică arată foarte mult știu că am văzut, printr, -un, printr unul din cadre să chiar un, uh, uh, era Palatul Mișcării secesion, nu știu dacă am pronunțat bine. De Au fost niște artiști moderniști din uh, Viena, cred că Klimt a fost unul dintre ei, de exemplu Gustav Klimt, bine era pictor, dar există un palat al, al acestei mișcări, care tot e o chestie, un fel de, are, o, are un dom uh, oaricum sferic pe niște stâlpi mai pătrați. <laughs> Dar n-am un limbaj foarte elevat, din păcate. Și da, din punctul de vedere, mi-a plăcut, sincer, asta am a plăcut la toată seria asta cu a Oaselor obscure e atenția dată detaliului arhitectural, perspectiva, profunzimea e. Mie sincer, probabil la capitolul ăsta cel mai mult m-a impresionat numărul 3 cu turnul. Adică la capitolul de scene arhitecturale e absolut minunat și wow mi am plăcut foarte mult și Urbicando, adică e absolut fascinant și sala de la Academie, unde prezintă, unde prezintă Eugen, și prezintă teoriile și bine, e repudiat de academicieni, arată extraordinar de interesant. Adică de asta am și zis uh, inițial chestia cu personajul, pentru că e, chestia asta e foarte prezentă și foarte multe cadre, există descrieri, există desene ale spațiilor ăsta, deci e un element omniprezent. Păi... Da, și comunică foarte mult despre societate, despre chiar despre personaje, într-o anumită măsură, strict prin, prin arhitectură și prin felul cum se organiza uh, spațiile. Da, da, da. da, mai ales că personajele sunt destul de arhietipale, cumva. Adică nu o extraordinară profunzime sau o extraordinară dezvoltare și nu zic asta ca o critică, pentru că probabil asta avea și ideea să fie, cumva... Adică, nu eu gen practic știe un lucru și cam ăla îl știe all the way, adică nu... singura diferență dintre el de la început și de la final e felul în care privește structura și cubul. Cam asta se schimbă. pur și simplu că la început nu bagă în seamă cubul, la început îl ignoră sau îi se pare ceva ciudat și după aia ajunge să vadă că e o chestie chiar interesantă. Ceea ce e ciudat, pentru că el era foarte observat de ordine și de viziunea lui și ajungem punctul în care vede că structura generată de cub chiar are un rol estetic și chiar se poate interesea. Aș dă seama la un moment dat că vorbea cu Thomas la un moment dat și Thomas îi zicea că cum tu care ești obsedat de estetic ești de simetrie, vrei să nu știu ce. Și el zicea că da, da, trebuie să te gândești și la contrast, că uneori trebuie să creezi un pic de dezordine pentru a pune în evidență întreaga ordine și frumusețea întregului. Și... <laughs> da, exact Dar e foarte interesant că biroul lui sau casa lui sau casa slash biroul lui e o sferă de pe o structură Aia este cubul Ce mai ami mi se pare ironic și interesant e că practic toată structura cubului e cumva strâmbă Da, că așa. e Adică nu e, nu e orizontală veni... Și da, tăduită lui Thomas L-a pus pe carte și. Exact L-a pus strâmb pentru că probabil Eugen l-a pus drept <laughs> Da, la cât de observat de ordine e, practic te pe la chestia Da, astea. e de ordine de asta mi s-a părut interesant că cumva tocmai casa lui e sferică și cam e printre puținele clădiri sferice din zona aia, e așa un nou, e fix o sferă, de fapt. Da. Și e biroul lui iarăși nu e super ordonat, e hârtie peste tot, sunt Asta zic el așa prin, prin acțiunile, mă rog, cum se prezintă el lumii, el vrea să fie așa un monomaniac obsedat doar de, doar de ordine și de viziunea lui artistică, dar casa lui și biroul lui comunică o, o altă dimensiune a existenței sale, care cumva are un pic și o lume interioară în care își lasă, își abandonează da. un pic obsesia asta pe care vrea să o proiecteze lumii, imaginea asta. Da, apoi aia pur și simplu că nu nu o bagă da. în seamă. Adică e o ordine care adică acolo nu e relevant pentru el. Îți desfășoare. el și nu, nu se gândește la chestia asta pentru că privește lucrurile la un nivel macro. Și efectiv nu e... E un pic pierdut în mintea lui. În asta e impresia mea despre el, tot timpul că e cumva pierdut în conceptele lui. Și... Da, e, asta, asta e... Mi se foarte fain că uh, era practic... Toată povestea asta e mai, uh, povestea revoluționară spusă prin goluri. Pentru că el la un moment dat e, pus, e băgat în închisoare și sub pretextul ăsta fie organizează revoluție. De, de, bă, de, și de jos guvernul. Sunt întâmplă o felul de chestii pe acolo și pentru că el e atât de indiferent față de, față de oameni, față de na, chestiile mărunte... Nici, și povestea da. este indiferentă față de ele Și nu, nu vezi lucrurile astea Decât prin niște detalii Care le trece el așa cu, cu, cu, Prin coada ochiului Păi interesant și când se duce să facă La o și asupra lui Sarcina de a face o harta a structurii Și a orașului și ajunge într-un fel de locuri dubios Inclusiv ca să toleranță parcă, nu? <laughs> La un moment dat. Și interesant că el stă și măsoară și în jurul lui sunt... În <laughs> uh, <laughs> jurul de femei dezblăcate. Și el stă liniștit și și măsoară și, -și face treabă. El de așa că... o cunoaște pe... Mă rog, așa o cunoaște pe Sofi. La un moment dat, când are... Începe cubul lui să crească foarte mult, escala, le escaladează ca să scape din casă și trece și pe la, pe la Sofia. Ah, și uită da, la, la vecină, da. care acolo de-o de toleranță. Și... Ce... Și se întâmplă pe cub la un moment dat când încep să unească acele se unească cele două uh, părți ale orașului mulțumită cubului la intersecțiile acelor schele se formează locuri de întâlnire A, da. Exact. și, și, și multe dintre ele din întâlnesc da, un scop au un scop uh, conjugal Didactic. Da. și asta e foarte e e interesant ales numele de rețea Că cubul ăla ajunge să pună în, în legătură oameni de pe Exact. Chiar exact. specifică la un moment dat că oamenii de pe uh, părțile simetrice ale cubului ajung să se întâlnească sau să facă schimb de case sau. Ci că nu, nu au zisere de internet. Uh, că oricum, e de prin 84. Da, de deci, ceva de genul stau cum de până în da, 80 deci nu, nu era vorba de internet. Uh, și totuși, eu... na, nu, numele, numele Da, parcă au fost, au fost un pic înaintea vremurilor, ca și mai au anticipat o chestie. Și inclusiv problemele și chestile bune și chestile rele care vin la pachet cu treaba asta. Păi încă na, adică structura chiar aduce niște schimbări majore în, în toată construcția orașului. Da, e... Uh, oricum, e se interesant și în momentul ăla când își dai el seama că, de fapt, chestia chiar are ordinea ei proprie de că e o mare piramidă, că ajunge să plece din Urbicand că să văd de la distanță și e o de băi arată ca o piramidă și vede ordine. Și asta e foarte interesant că sunt două tipuri de ordine suprapuse. Inițial are incompatibile, dar practic eu cum e, astăzi m-a fascinat absolut conceptul conceptul ăsta al, al cubului din Urbicand uh, mai ales că e dă foarte mult de gândit și sincer să fiu pozicam o concluzie Adică nu pot să zic că la final uh, poți spun, da, uite, asta a vrut să spună sau... Deci chiar nu poți zic total că știu ce a vrut să spună cu, cu povestea Kubului. Da, e eu un pic, sau mă rog, mi se pare mie și mie un pic uh, vag și pentru fel asta e și forța, forța volumului exact. față de, de celelalte, pentru că, nu știu, Walls să Samaris e, na, birocrat... Eu un de e nașpa. Una. Ok, merci. The Tower. Tot birocrației e nașpa și cumva există clase sociale. Ok, știi? Și lumea e un pic mai colorată decât ai căzut de viața ta pentru că ai trei oameni. asta și asta îmi spui okay, Da, asta la, la concluzie. Da. Păi nici de turmă nu pot zic, am o concluzie clară, dar cumva conceptul din Webicand e mult mai vast și lasă loc de mult mai multă Adică se poate vedea foarte multe lumini diferite, ca să spunem așa. Da, tot, totuși e și destul de, de conturat, adică nu, nu e complet uh, confuz. It's, A, nu, nu, it's, it's it's deloc. O, nu e deloc. Îți oferă o structură bună de care poți să te agăți și poți să... Da, da. Uh, și chiar și cubul e interesant că e complet inexplicabil, în același timp explicabil. Că, din nou, nadându-mă la cineva, la a cu un savant, fictivul la a cu un cristal de sare care yeah. crește. Și, practic, da, cubul e... cubul face ce ar trebui să facă. Acum, de ce crește și cât de mult crește și până unde și de ajunge... ce se oprește? Da, de ce se oprește. A, ah, mi se pare că parcă au am el amat o teorie de ce se oprește. Uh, era ceva sezonier, că se oprea iarna. Asta la, la final, la, la interpretări. O paralelă, parcă dacă nu mă înșel uh, la am și săptămâna trecută, ultima dată momentat pe el mai, mai amănuțit uh, în care uh, la seamănă cu o, ceva ca o plantă sau din nou săptea să mă înșel, dar ceva care practic crește primăvara, vara, iarna se oprește din creștere și apoi își revine, adică ai un ciclu de asta uh -huh. sezonier uh -huh. și adevărat că din ce țin din cronologie, mi se pare că se oprește cam cândva pe la mijlocul toamnei și creșterea se rea pe la începutul primăverii cândva, că practic în timpul ăla există pauza aia de câteva luni în care oamenii au timp să construiască toate nebuniile pe care le fac ei pe, pe structura respectivă, inclusiv toate podurile, casele de toleranță își fac grădinarea suspendate la un moment dat, e de așa să păcite de sub, că nu mai aveau lumină. Da și, și asta mi s-a foarte fanic. Că... Păi e foarte România chestia asta. Un pic. Foarte pe și mai ales <laughs> România, că aici e chestia asta în oamenii își construiesc tot felul de improvizații de capul lor. unele care în fel sunt extrem de ingenioase, luate așa ca idee. Acum îmi s părut fania asta cu grădina care nu îi deranja pe cealți, pentru că ea din nord erau înconjoați de ceață și după aia vin deasupra estora din sud și își fac grădina deasupra lor și le blochează estora, soarele, știi? S-a părut așa foarte o ironie. Păi da. E. Adică clar au dat-o, au vrut să sugeresc o chestie cu treaba asta. Dar ne-au oamenii chiar face chestia asta. Și mai ales mă la țara în care trăim, sigur s-ai făcut o chestie de genul asta. Atât. da, te... au fost foarte inventiv la... Cu ce ai Da. dar li s-au oferit o oportunitate și au profitat de an. cel mai bun mod pe care l-au avut la dispoziție. Mm. Și mă gândeam că, așa comparat, totuși, tot în compa comparație cu celelalte volume, Aslalte, sau mă rog, Walls of Samaris, se înscrie un pic în tradiția asta literară, Kafka, Deșertul Tătarilor, în timp ce Aslalte e un pic, da, e tot pe acolo, dar mai degrabă, nu știu, mie mi-a foarte mult de Ciuma, știi? N-am păcat. din păcate. Basically, într-un oraș din Franța vine Ciuma. Și orașul se izolează și e jurnalul unui doctor care povestește ce se întâmplă în orașul ăla pe timpul ciumei. Și ciuma vine, izolează orașul, oamenii aia își duc viața, reacționează la ciumă, își schimbă sensul vieții, găsesc un pic speranță de a trăi unii în alții, Și după aia ciuma pleacă. Și nu știi de ce a venit ciuma, nu știi de ce a plecat ciuma, dar... Na, a transformat orașul. Știi? Na, din de foarte similar. Seamănă tot așa cu... Și mi-a adus aminte și, nu știu, mie cel puțin asta mi se pare un pic o operă un pic mai matură decât, nu neapărat decât Kafka. cafcare oh, alte da. dimensiuni, dar decât, nu știu, Deșertul Tătarilor, de exemplu, care e așa, e poetică, e melancolic trece timpul, absurdul vieții, dar nu știu, mă rog, în fin. Păi și aici se poate spune față de Samarie mm -hmm. versus Subicant. E... Și nu mi-a plăcut foarte mult asta Walls of Samaris, dar e un pic un, o poveste mai, mai gen Twilight Zone și cu un pic de final neașteptat. Nu că nu există un concept acolo, există clar un concept acolo, dar e mai... e un pic mai ușor. Da, e, asta e un pic mai greu, e, are mult mai multe implicații, lovește pe alte, pe mult mai multe da, niveluri. Deci dacă Walls of Samaris n-ar fi fost desenat de șuite n-ar fi fost așa fain. În schimb asta ai putea face aceeași poveste desenată chiar de un ilustrator mai prost, dar, mă rog, cât de cât capabil da. să transmită ideile astea și totuși ar fi, ar rămâne o chestie foarte, ar rămâne o chestie destul de puternică. Da, indubitabil, Cons solidă tot. Și, da, și lumea, și... Uh, da, <laughs> și bine, și amuzant că... Parcă, o, parcă există o fază în care e sunt gen de scârbit de Samaris. Da, da, da, că arhitecturile din Samaris e foarte arnuvoie, e genul mai organic. Așa, de mai. Xistos, știi că erau două, două orași acolo, Xistos da, da. da. Samaris. Ah, exact, de Xistos, da, pentru că ăla era, din, era principal din Xistos, exact, de Xistos era scârbit de Samaris. Mie prea e că fost și de Samaris, la cum <laughs> Că era mai, parcă -a mai baroc așa, din ce mi amintesc. deci nu în genul Frenul lui. era foarte multe stiluri adunate unul lângă altul, că era practic că le era o ființă vie care consuma orașe. Da, Și da, da. el. Da, e un fel de, dacă o butafoi ai uh -huh. fi <laughs> Fix, da, da. Da, el ai fi fost. Și, oricum de... Din ce am văzut până acum, practic, urbicandul nu seamănă cu niciunul din celălalt orașe din universul ăsta, ce deci, din ce am studiat eu, universul ăsta. Da, și deci nu, nici... nici. că, adică, toate sunt mai organice, asta e cel mai uh, reglementat, ar nu vor chestii. Da, asta, asta o fi și din cauza personajului, din cauza punctului de vedere, că poate dacă... Ar fi fost alt personaj prin ochii care să vedem orașul, am observat alte lucruri. De exemplu, știi, când Aha. el iese din casa lui și dă peste bordelul ăla, el nu-și imagina că ar putea să existe așa ceva în orașul lui. El era da. super șocat când, când vede chestia aia. Deci, dacă, dacă ai vedea asta din, prin ochii lui Sofi, de exemplu, probabil că orașul nu ar arăta la fel. Nu, normal. Ei se foarte normal să fie așa și n am înțelege nevoia asta de a crea toată ordinea aia și nevoia dacă de a chestii foarte monumentale și regulate și la, la, la. Probabil ei s-ar prea chestia asta ciudat, deși, deși la bazele foarte apreciat de oameni cel puțin la început. Cam pe tot parcursul. Știi că Sofi face da. campanii numele lui să vină exact. la conducere. dar la să supără când dispare să supără când dispare structura, că vă răspunsuri. Nu stiu de ce, și nu te pe el, că n avea nici cea mai facă idee. că de fapt, nu stiuia cu nimic mai, mai mult decât ceilalți. Singura chestie e că, na, Cubu, practic, uh, început să se crească la el mm -hmm. în casă. Da, a fost și o coincidență. Da, da, da, da, da. Și mai ales faptul că el, practic, nu-i acordă atenție la început, adică, stiu că, parcă, uh, prietenii, cei doi prieteni a lui care găsesc Cubu și-l aduc, uh, mi se pare că se spune că a fi insistat, la fi să vină și el să vadă sit tu unde l-au găsit, și că pe un șantier și așa mai departe, și el. Nu mai oricum indiferent le, A stat o oră să le zică Că nu are sens Știi? Adică, în, deci, Asta de Asta e foarte ciudat Mai ales că e practic un obiect atât de fragil care, Pe care ajunge să rupă un Super drill de la de, de săpat Deci chestia asta ar fi trebuit să zice Niște semne de întrebare adică, băi, Ce e cubul ăsta? Din ce e făcut? Și la modul de aia e un cub, pare inutil Probabil e un artefact religios Da, și ăsta care nu pot să conosească podul pe care vreau eu să-l fac, să-l proiectez Și alătura și un din cauza asta Cam e, e cumva, nu știu, sigur dacă e o satiră sau o critică, dar e așa un pic un ghiont dat, nu știu, unui arhitect gen Howard Rourke, Rourke știi? Din ăsta lui The Tempest, al lui uh, Enrond. Uh, da, cred că ai a, a, ala e, e primul roman al lui Enrand și, nu The Tempest, The Fountainhead, scuze, The Fountainhead. Așa, e primul roman al lui Wernrand și cel mai tolerabil și despre un arhitect care are el superviziunea lui despre pentru oraș, pentru un, o clădire. E și un film, un film e un zgârie nord, da, zgârie nord, dar în, în carte am presat că e altceva, că el e mulat după asta, după Le corbuzie parcă. Și corbuzie parcă nu prea făcea zgârie nord. Nu. Bine, a avut să se celebe Plan Voisin, care. Bine, cred că l-a făcut și el, -a făcut ca o propunere asta, adică practic vrea să vadă tot centrul Parisului, să construiesc niște locuințe colective gigantice, care în plan atau ca niște X-uri, dar să zic că probabil de 200 de metri sau ceva de genul ăsta, probabil, mai, sau chiar mai înalte decât un mm -hmm. fel, din ce țin Deci absolut colosale, mai ales spațiu neconstruit. El a avea niște teorii, în fine, după care s-au construit bine. Eu, cu influențat foarte mult uh, tot ce s-a întâmplat. Adică, inclusiv în România, mai ales când în comunismul a preluat foarte mult din, uh, din conceptele lui. Și, într-un fel, multe din ideile astea de caracter de locuințe colective sunt de la el. Bine, nu neapărat făcute chiar cum a zis, cum, cum le-a gândit Coibuzea, pentru că el a avut niște uh -huh. idei. Adică el se ghida după niște, după niște status-uri, ca zic așa, pentru că fiecare ființă umană are nevoie de anume metri pătrați de spațiu de locuit, anume metri pătrați de uh, spațiu verde și așa mai departe, circulațiile trebuie să fie izolate, circulațiile care au stabile să fie izolate de față de circulație pietonale etc. Adică el avea un concept care nu era neapărat, uh, eu personal sunt un pic ambivalent față de el, adică și față de conceptele lui. Bine, bă, poate mai e chestia, nu știu, ca și Bauhaus-ul trebuie privit ca o chestie care cumva a venit și după, după primul război mondial și după foarte multe distrugeri în care era nevoie să construiești mult, să construiești repede, să refaci lucruri. Adică și la nivel practic și social ai nevoie de un alt tip de arhitectură și de gândire. Poate și la nivel ideologic a fost cumva iconoclast pentru că să gândea că n-au ordinea vechi a dus la treaba asta și nu ea regulă. E mult de zis și bine sunt departe de a fi un mai expert în chestia asta. Mm -hmm. Și după ce ai explicat-o acum, eu o să zic că ne-am amintit prost și era vorba de Frank Lloyd Wright. Da, în fine, ideea e că persoana... A, dar știu că el avea un zgânie nou de un kilometru jumate sau ceva la un moment dat. Da, <laughs> în yeah, fine. Uh, era mai uman, la ai, tot cum. No, Ideea e că e personajul la Howard Rock, care e foarte convins, are principiile lui de care se ține foarte bine, de care nu vrea să facă niciun soi de compromis și ca să construiască clădirea, finanțatorii îl obligă să facă nu știu ce naiba. Și ăla preferă mai degrabă să-și dinamiteze clădirea decât să facă compromisoara și să își compromite viziunea. Și cumva Eugen e tot genul ăsta de arhetip, tot, tot, tot așa e da, strict da. viziunea lui estetică, numai de asta îi pasă, ce nevoia oamenii. Ne, de i pula mea, ce jocuri politice se fac în jurul clădirilor lui, iarăși nu-i prea pasă. El vrea să aibă orașul lui simetric, acolo frumos și cumva romanul ăsta, na, iarăși zic, nu știu dacă e chiar o satiră sau chiar o critică a genului ăsta de arhetip, de personaj sau chiar de mentalitate, dar îi dă așa o înghiontă prin fantele astea între, spre viața oamenilor mărunți sau oamenilor care, care unui astfel de personaj nu-i pasă cumva brotunjește viziunea asta sau fac și niște fisuri în ea și asta mi se părere. Da. Păi poate, da, mă gândeam că n-a poate paradoxal ideea că structura deși era complet indiferentă la un anumit nivel face o diferență mai mare Și un, are un impact pozitiv mai mare în viața oamenilor Decât viziunea lui Eugen Care e la fel de indiferentă față da, de vieții oamenilor. Dar oamenilor Ceea ce practic nu e în regulă Pentru că în final Toate lucrurile astea există ca să fie locuite de oameni Și văzute de oameni Și practic toate există mm -hmm. pentru oameni adică, Într-un fel nu poți să o separi De... Bine, poate să deja e o discuție Îmi dau un pic spre abstract Dacă, să zicem, arta există inevent sau există doar în contextul în care există oameni care poți să apreciezi și să o înțeleagă. Da, arta, arta, dar e vorba de un oraș întreg. El e bărbat aici. Da. Exact. de un ca operă de artă. Pot înțelege Da, Din punctul de vedere, înțelege o clădire Ca operă de artă pe care să o privești strict ca operă de artă, totuși un oraș întreg, trebuie să spui niște probleme. Da, și așa, vreo cum există și vorba vechea lui Vitu, că m ținut asta din facultate, arhitectura are trei, trei calități, gen frumusețe, soliditate și utilitate. Deci utilitatea e clar legată de omul care o folosește. Mm -hmm. De fapt, toate sunt legate de om, pentru că n-ai și frumusețea, trebuie să fie frumoasă, că o vede un ochi de om care caută frumusețe, trebuie să fie solidă, ca să nu cadă în cap. Mm -hmm. Ceea ce e important important și pentru arhitect, pentru că știu că era codul Hammurabi cu foarte mult timp în care zicea că dacă îți pică casa în cap, arhitectul va fi executat. Deci bine, pe vremea a noi existau structuriști. Arhitectul făcea cam tot. Dar moralul e important să nu-i cadă în cap proprietarului pentru că s-ar putea să ai niște mici probleme după da. aia. <laughs> Cred că, că am digresat. Da, și asta To tocmai cubul ăla e indiferent față de, nu numai față de oameni, dar indiferent față de orice și față de estetică, față de, e strict o structură, e un schelet care se extinde și A, care da? permite altor oameni să-și impună propria viziune peste el, spre deosebire de, de da. ce face de ce face Eugen, care pune niște spații umplute, niște toate clădirile lui sunt așa solide, blocuri de beton, nu ai ce să faci în jurul lor ca să te proiectezi pe tine peste ele. E, e opresivă da. viziunea lui. Da, e. E, adică există o, o viziune totalitară în toate chestia asta bine, mie personal, nu-mi displace ce face el. Adică pot să văd frumusețea chestiilor dar într-adevăr e foarte... E ceva care e gândit foarte mult să, nu știu să lase o senzație de, de putere imobilă, de ceva dincolo de om în care, na, omul e practic un moment observator, ceea ce în sine poate fi interesant și în același timp poate să fie nasol, depinde de este persoane care e, privește da, de context. Da, da, nici arhitectura statelor totalitare nu -i tocmai asta vrea să se facă, să afirme putere și poate să Exact. Nu-i neplăcută. Adică vezi, puține chestii care își nu, Nu, nu, nu. Ideea nici pe departe să nu fie urâtă. Dar trebuie să sugereze chestia asta, da, de ordine, de putere. De-aia probabil imaginez că nu mulți dictatori ar prefera o chestie arnuvă foarte organică. Probabil mulți ar prefera ceva neoclasic, ceva foarte adecor, ceva foarte forțos, foarte sobru, foarte mare, foarte simetric, care să sugereze exact treaba asta, că am foarte multă putere, e stabilă, mm. e... eu sunt boss-ul. Păi nu, da. nu voia Voi nu Hitler să reconstruiască tot Berlinul în jurul unui singur mare bulevard care se termine cu un arc de triumf mai mare decât arcul de triumf în Paris și totul să fie construit cumva simetric în jurul bulevardului aluia. Avea și el o viziune tot așa și... Nu, asta da. totalitarismul sau arta totalitară, asta face. În fel, știi că. Asta e să good point, când un fel. E geniu, un fel de jupiter la un anumit nivel. A fost tipul care a proiectat bine, a fost și ministru, nu știu toate, toate detaliile, dar și că a proiectat multe din, din chestiile alea. Că era haitic de formație. Și practic, da, într-un fel exact, și cum ai spus la început, era un tip care nu știu, realitatea lui, dar cum e o genul, un tip care își să-și muleze viziunea pe chestia asta, pe sistemul ăsta care există deja. Deși el nu apare complet uh, paralel cu ce înseamnă de fapt sistemul. Că nu nu prea are... <gără> nu, e contrariat de politicile lor, adică nu, nu, nu vede raciunile din spatele politicilor, de ce, uh, ce Consiliul uh, refuză proiectul, Deși ei îl apreciau foarte mult că au bateți și la la și e cumva contrariat și foarte nemulțumit de chestia asta că nu poate să-și ducă vizionă la Da, la, și la zic pusurișet. că, vai ca acum 10 ani erau alte situații da, sau lucrurile pe plan social s-au schimbat de atunci. Și, și asta îmi asta, asta place foarte mult că să, în, în alte volume de aici, din seria asta. Sunt multe chestii din astea super vagi, care cumva explică ce se întâmplă și explică de ce fac personajele chestiile astea, dar nu... Totuși lucrurile rămân un pic în aer și aici la fel, dar pe de o parte că sunt justificate de punctul de vedere, de personajul ăsta pe care îl doare fix în fund, de, de altceva în afară de opera lui și pe de altă parte, nu știu, cumva dozate. De exemplu partea asta, când zic oamenii că, vai, că acum zece ani puteam să... Faci, faci tu ce vrei, dar acum s-au schimbat lucrurile. Și e strict informația de care ai nevoie să-ți dai seama că, bă, se întâmplă ceva, ceva se niște întâmplă, tensiuni da. sociale, săracii care supărați pe bogați, chestii de genul ăsta, știi? Și na, na, gata, da. atât. Am, am Mi-a fost de ajuns. Pot să mă, mă descurd de acum, mă, mă țin bine pe cal. Știi? Da, da, avem multe, multe chestii. Și mm. să zic, bă, e foarte bine în gândit. Adică... Tot ce e lăsat VAC și la voia la legea cititorului e tot ce trebuie să fie lăsat VAC și la legea cititorului, adică nu simt nevoia să-mi fi dat mai multe informații. Evident, în gândul fel, l-ai fi vrut o explicație despre CUB, dar acum nicio explicație nu l a fi justificat da. uh, complet. Știi că asta învidește că, uh, că au fost filmele la Cubu, 1, 2 și 3. Uh, băi, Cubu, nu e un film, cred că a fost un film independent la vremea lui, n am nicio legătură că e de poveste, să doar menționez. Tot așa cum știți prinsi într-o structură cubică plină de capcane și chestii ciudate care se mișca și până la sfârșit se întâmplă ceva și totul foarte ciudat și impenetrabil, dar cumva cu un sens și practic în bine, două e o exagerare totală a concepului din primul și trebuie să oferă o explicație și, sincer, explicația a stricat tot din punctul meu de vedere. Tocmai asta au încercat să dea o explicație rațională și umană a structurii respective. De asta îmi place, îmi place foarte mult faptul că efectiv cubul e lăsat, structura din, din uibicani e lăsat la modul ăsta, dacă, fără Nu știu dacă sunt multe povești în care chestia asta, vine o chestie absurdă sau super fantastică care întretaie o lume cât de cât normală și... Nu știu dacă vreodată explicația aia pentru explicația pentru lumea lucru pentru lucruri fantastic e vreodată satisfăcătoare. Și nu trebuie multe. să fie, adică tu introduci Exact. Uh, introduci elementul ăla perturbator, fix cum, uh, cum zice cum zicea cu contrastul, pentru a permite uh, tocmai asta, pentru a permite o a se perturbi relațiile normale. Să-ți imaginezi cum, s -ar, cum ar reacționa oamenii la elementul la perturbator pentru a contrasta cu mersul normal, știi? Adică... Exact. Un ar fi să prezinți, asta un oraș rupt în două, politic și economic și social și... <laughs> Ar, ar trebui să faci, să faci foarte eu, multă eu, muncă de, de descriere, de foarte mult showing, foarte mult telling, not showing. În timp ce tu introduci cubul ăsta și tu doar spui ce fac oamenii reacționând la cub, la rețea. Și când spui ce fac reacționând la rețea, când arăți ce fac, cum reacționează ei la o aia, tu de fapt în același timp explici ce făceau înainte și cum, îs, cum se comportă da. ei în mod normal. Și tu descrii de fapt două lumi cu evenimentul ăsta și, exact. adică, și pe o parte faci asta într-o poveste care e interesantă, că vei se întâmple ceva, e cubu care crește și așa și tu în același timp da, spui și da. partea boring, da, care e, e boring pentru că nu ai cum să o spui altfel. Știi că... Da, eu nu e foarte boring pentru că e da. făcut de multe detalii de fapt. Și atunci nu, da, nu știu, e... alternativ ar fi să spui Israel și Palestina, să arăți ceva de genul ăsta și nu știu, poate dacă intri în prea multe detalii, e prea deprimant și prea... Da, și nu... Bine, că nu asta era neapărat ideea, dar da, probabil că situația în realitate era mult mai... Uh... Logo, îmi place că într-un fel totul e abordat foarte... Adică, într-un fel, cel puțin cea mai mare drama percepută e drama lui Eugen, culmea, nu neapărat ce se întâmplă în jurul lui. E cumva ce se întâmplă în jurul meu prezentat, oai cum distant, oai cum ok, oai cum ceva care nu pare foarte rău, deși probabil că în realitate chiar e rău. Dar nu ți să pă, te lasă mai mult pe tine să, să, să, să vezi chestia mm -hmm. asta decât, decât să te-o spunăm în mod direct. Adică toate, toate situațiile care se întâmplă par cumva ok și e Na, problema lui <laughs> nu că nu pot să ce cevel. <laughs> Da, bine, din punctul de vedere da, era ceva nasol, adică dacă asta e preocuparea de toată ziua probabil o să fie nasol, că nu-ți poți să faci tocmai aia, ca ai mai ales înculunare vezi fotul da, foturilor tale. Da. Știu, pentru mașurata oamenilor era ceva inutil. S-a făcut aproape o oră. Da, da <laughs> nu. prea <-am> <laughs> Dar că n-am apărat foarte Eh, Nu, am spus eu destule ce... să, să te acoperi <laughs> <laughs> E ok uh, ai, ai, Mai avea ceva de spus despre asta? Chic nu nici eu n-am fun... mm, Păi nu, cred că cel puțin Nu pot zic că îmi vine acum V-o cred că am abordat cam toate C am menționat Cam toate lucrurile pe care le, le remarc Asim. Dacă e ceva, să v nu mi vine minte acum Uh, oricum, ce pot să zic e că recomand toată seria și mai ales. Da, e, e n-aș că nu se găsesc traducerile la americani. Au adus ăștia NBM, au tradus primele trei, am impresia, și nu știu, cred că le-au adus în cum le aduc ei, adică sunt mai mici, sunt mai. Uh, nu știu cât de. Deci nu știu cât se găsesc. Și au început, uh, au început unii independenți. Să duc au adus de Leaning Girl, au făcut un Kickstarter anul trecut și e adus în niște condiții mai, mai decente. Foarte tare. Și acum ăștia s-au împerecheat cu YW și or să o aibă și distribuție mai mare, dar în același timp aduc a, nu știu, niște volume care că nu sunt chiar cele mai bune. Toate că mi-a mi plăcut și de Lening dar urmează să ducă asta, teoria bobului de, că nu văzut. de nisip sau ceva de genul ăsta. Măcar e bine că nu poți fi și la acces. mai ales pentru dacă uitat. nu ești francofon și ești un, un troglodit ca mine. <laughs> da. Păi bun atunci. Pe tine lumea... Ah, zi ah, zi. Chiar? mai avea o mică chestie... Totuși, uite, v-am acum la, de final E foarte interesantă o chestie la final Totuși mă gândeam că mă uitam menționată mm -hmm. Ești a... încearcă să creze un cup nu, nu iese La final Nu iese Nu iese, normal Și deci cum să iasă. Dar încearcă Cumva, de fapt, speră că o să întâmple un miracol Că nu, că nu da, se întâmplă Da, e, e așa Păi, de fapt, toată lumea încercă să... Să refacă cubul ăla. Pe de-o parte, autoritățile încearcă să recreeze uh, toată rețeaua, iar el încearcă să recreeze cubul. Știi? Cumva ăștia încearcă să da. reproducă efectele, iar el cauza și cum, cumva, na, chiar dacă exact. nu se poate, el are exact. mai multă dreptate, că tot, totuși efectele alea au fost niște chestii organice. Da. Pe de, pe de o parte, cubul organic de multe ori exact. cu termenul de ăștia de plante, de vegetație. He sprouts buds, știi? Exact. Uh, și oamenii păzând exact acea structură practic. au negociat unii cu alții tot felul de aranjamente sociale, de uh, organizări din astea ad hoc, în timp care contrastează cu structura aia impusă, top-down. Și... Exact, și... era programată Mai ales că să nu uităm că Thomas era un mai oponent da, al el era un birocrat, așa Nu putea plaut. să controleze lucrurile Dar după aia când da. vede că Bă, pot să controlezi lucrurile Pot să ordon Reconstruirea rețelei Vrea? Da, da dar din nou Nu e aceeași chestie E în aparență acești chestii, dar nu da, e aceeași și din punct de vedere, de cumva, fapt. Cumva că Eugen se opune reconstruirii structurii ci doar vrea să spere așa cumva la, să spere să inițieze vrea apariția cubului cumva arată totuși că a crescut un pic de-a de lungul evenimentelor. Că nu mai e da. chiar același om cu viziunea aia monomaniacală de la început. Da, plus că faptul că el vrea să creeze o sămânță nouă, nu vrea să regândească o structură întreagă. El pur și simplu speră că o să încearcă să planteze o chestie și speră să se întâmple iar ceva, să se întâmple efectul care s-a prima dată. Adică nu încearcă să mai controleze în fel sau altă dată asta. Pur și simplu vrea doar să îi dea un mic bărnac, ca să spunem așa, doar că na, nu mai da, e fezabil, da. nu mai e posibil. Păi nu Uh, pe tine unde te găsește lumea pe internet așa și prin uh, pf, Doc, am dat mă, găsește mai greu, dar o să existe uh, o să existe și o pagină de Facebook și o să chiar un site cu numele meu, adică radutrașanu.com care bine, e în lucru la ora actuală, deci bine, site-ul există, dar dacă n i prea nimic de văzut acolo, n-am apucat să să-l lucrez mult și o să și o pagină Așa, nu pe Facebook, unde o să mai pun diverse lucruri care am lucrat și, bine, contribuțiile mele se pot găsi la Great Snake, adică acolo chiar sunt multe lucruri de văzut în doarele mele, chiar multe oameni foarte talentați. Este o revistă care există și pe net, apă și în print și o să mai apară. Pregătiți numărul 5? 4? Să zicem că da. E ceva mic în lucru. Încă nu pot să spun nimic uh, concret, dar uh, uh, lucrăm. Așa încet și Așa În sigur șoia e bine. bine. P păi, uh, Mersi că ai stat de vorbă cu mine. Cu mare plăcere. Cu ai plăcere. Și ne mai auzim. Da. Ne... Pa. Bun? Bun, salută